Vreau să vă spun că conferința la care am participat, aproape o săptămână, a fost deosebită pentru mine, pentru că acolo mergem, ne deconectăm de toate grijile care aici apasă pe umerii noștri și putem asculta cât se poate de clar vocea lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat cu mine... Pentru că au fost oameni deosebiți ai Lui Dumnezeu care au vorbit. Oameni care sunt păstori care păstoresc biserici de zeci de mii. Păstori care au plantat în ultimul an peste o sută de biserici. Păstori care au în plan plantarea a cinci mii de biserici. Lucruri care cred că vântul acesta va veni și va sufla și peste România și se face și în România la ora actuală, dar credem că această trezire va antrena și mai mult și ne va antrena și pe noi. Sunt zone în lume în care creștinii suferă. Am discutat cu păstori din India unde ni se spunea că bisericile sunt arse, foarte mulți creștini au fost omorâți, zeci de mii s-au retras în junglă pentru că furia celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu împotriva creștinilor este foarte puternică. La fel am aflat situații critice în alte țări din lume și vreau să vă spun că Dumnezeu ne binecuvântează pe noi după Vremea comunismului ne dă o vreme în care să ne revenim, o vreme în care să ne pregătim pentru ceea ce Domnul are de a face cu noi. Și la conferință, caietul pe care îl aveam, registrul pe care l-am primit, este plin de ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu că trebuie să facem. Și vreau să vă spun că simt și cred că urmează o nouă etapă pentru biserica noastră, pentru noi, urmează timpuri exaltante în care Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare din noi și vrea să folosească potențialul pe care El ni l-a dat. Așa că vă mulțumesc pentru rugăciune, pentru sprijin, pentru tot ceea ce ați făcut în această perioadă. Vreau în continuare să... Termin ceea ce am început în urmă cu cinci luni, o serie de predici privind modul în care noi putem să fim mai buni, să putem să avem succes, să putem să fim folosiți de Dumnezeu la potențialul maxim. Și ceea ce vreau în această dimineață să prezint este ceea ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. Ascultați ce spune Pavel lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14 și 15. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inima aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Toată lumea să-și dea seama că tu nu stacnezi. Oamenii din jurul tău să-și pună întrebarea cum poate să înainteze atât de rapid? Cum poate să se bucure de un succes așa de mare? Și apoi în 2 Timotei în capitolul 1, versetul 6 tot apostolul Pavel îi spune lui Timotei de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Aș vrea în această dimineață să înțelegem că suntem chemați, așa cum Apostolul Pavel îl provoca pe Timotei și îi spunea, mă uit la tine și văd că ești tână. Și aș vrea ca să înflăcărez și mai tare Darul, potențialul care este în tine. Să nu fii nepăsător, să nu stai în pasivitate. Aș vrea să sufli în jarul din soba vieții tale, ca acest jar să se aprindă și să ardă cu flacără. Un tată și copilul lui s-au dus la o festivitate, la o recepție, și copilul, în momentul în care a intrat în sala în care se ținea această festivitate, a fost atras de o cutie mare de bomboane. Erau tot felul de dulciuri acolo. Și nimic nu l-a atras pe acest copil decât această cutie. Tatăl se uita la modul în care este organizată, Sala, la tot ceea ce se petrecea acolo, ochii copilului erau ațintiți spre această cutie. Și la un moment dat, copilul s-a apropiat de cutie și a început să privească fix spre cutie. Acum, ce se gândea el? Tatăl nu știa, nu-și dădea seama, dar... Managerul care s-a ocupat de organizarea acestei petreceri a văzut această scenă: l-a văzut pe copilul acesta pironindu-și ochii spre aceste bunătăți. Și s-a apropiat de el. Și fără să atragă atenția celor din jur, i -a spus, i-a spus: iați un pum de dulciuri. La care copilul a rămas tot nemișcat și privea direct spre aceste bunătăți. i am mai zis încă o dată, îți dau voie, eu sunt cel care am pus această cutie, ia-ți te rog dulciuri. Și copilul nici nu s-a uitat la manager, nici n-a răspuns nimic ce a rămas cu privirile țintite spre acele bomboane. Și la un moment dat, managerul a băgat mâna în cutie și i-a dat copilului care a ridicat cămășuța și le-a luat toate bomboanele și dulciurile care i le-a dat. Retregându-se puțin, tatăl l-a întrebat. De ce n-ai ascultat pe manager prima dată și a doua oară când ți-a spus? Zice, deci, tati, m-am uitat la mâna lui. Și am văzut că e atât de mare Și am zis că dacă eu iau Iau atât de puține Dar dacă El îmi dă Voi fi binecuvântat Vreau să vă spun în această dimineață Că de multe ori Trebuie să avem și noi aceeași atitudine Trebuie să așteptăm Ca Domnul să toarne belșugul de binecuvântare peste viețile noastre. Și el este de acord pentru că el nu este managerul, ci el este tatăl nostru. El este cel care vrea să ne dea tot felul de binecuvântări. Și el este cel care se bucură atunci când ne vede că întindem cămășuța și luăm tot ceea ce el ne dă. Să le primim ca din mâna Tatălui nostru. Sunt oameni în jurul nostru care îi vedem că sunt obosiți. Problemele, situațiile, circunstanțele vieții acesteia. Am privit în America la scena care se petrece la ora actuală Prea puțin se simte aici, dar acolo viața este foarte agitată. Zilele acestea stăteau pe ziare, pe televizor, să vadă deciziile guvernului, cum vor acționa la criza financiară în care se află. Am văzut oameni foarte dezamăgiți pentru că banii pe care i-au investit s-au pierdut bănci care au căzut, familii care și-au pierdut casele, locurile de muncă, oameni dezorientați. Oameni care îi vedeai că trăiesc, că suflă, dar erau foarte chinuiți. Adeseori, și noi trecem prin situații de genul acesta. Sau în familiile noastre, sau în jurul nostru, sunt oameni epuizați, oameni obosiți, oameni care se pare că au ajuns la capătul puterilor și nu mai știu ce să facă, nu mai știu unde să apuce, nu mai știu ce soluție să aplice, în viața lor. Vreau să vă spun în această dimineață că voia lui Dumnezeu cu privire la noi, cei care ne încredem în El, nu este să fim obosiți. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi nu este să ajungem la capătul puterilor. Nu este să fim disperați atunci când crizele vin. Voia lui Dumnezeu este să ne ridicăm în fiecare dimineață și să privim departe și să spunem lui Dumnezeu îți mulțumesc Doamne pentru încă o zi pe care Tu mi-o dai. Io binecuvântare și vreau să o primesc dinaintea ta. Voia lui Dumnezeu nu este ca focul din viața noastră să se stingă, ci voia lui Dumnezeu este să înflăcărăm jeraticul din viața noastră și să aprindem pasiunea, să aprindem evlavia, să aprindem râvna. Voia lui Dumnezeu este să fim copii a lui, plini de bucurie, jubilând, să-L tând de bucurie înaintea Lui, pentru că orice lucru care vine pe pământul acesta este sub controlul Lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl nostru. El este Cel care poate și are robinetul în mână și El știe cât să îngăduie. Dacă tu crezi lucrul acesta, în această dimineață, dacă cumva ai fost obosit, dacă cumva a intrat în această zonă de pasivitate, dacă cumva, așa cum Apostolul Pavel l-a observat pe Timotei și prin cuvintele pe care îi le spune ne dăm seama că într-adevăr Timotei nu era ceea ce trebuia să fie. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, nu trăi cu această nepăsare. Ești tânăr, Timotei! Vreau să se vadă în tine focul, pasiunea și evlavia. De aceea înflăcărează darul care este în tine, potențialul care este în tine. Suflă în foc. Zilele trecute, alaltă, ieri. a trebuit să facem foc în sobă și... Au ars lemnele și mi-am dat seama că a rămas o porțiune din ele care n-au ars. Și ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta, mi-am dau seama că ori s-au înfundat orificiile care aduc oxigenul pentru ca arderea să fie completă și trebuie să eliberez aceste orificii pentru ca vântul să sufle. Și cărbunii să se aprindă. Frații mei, stimați creștini, voia lui Dumnezeu pentru noi este să ardem cu flacără. Să nu fim o lumină care pâlpâie, să nu fim un muc care fumegă, ci voia lui Dumnezeu este să ne întărim mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Să ne ridicăm în picioare, să stăm în capul oaselor și să alergăm spre țintă, spre obiectivele, visele, viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să nu rămânem paralizați, ci să mergem înainte. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Ca noi să fim plini de pasiune. Și subiectul pe care îl am în această dimineață este trăiește cu pasiune. Aprinde focul, lasă să ardă focul în tine. Nu trăi cu nepăsare, înflăcărează-te. Aceasta depinde de noi. De aceea Apostolul Pavel a spus lui Timotei, nu aștepta să te înflăcărezi eu, să te aprind eu. Nu aștepta ca eu să suflu în viața ta. Este la îndemâna ta, este decizia ta, este ceea ce tru trebuie să flaci. înflăcărează te suflă în jarul din viața ta ca să ardă cu flacără. Este foarte important lucrul acesta, frații mei. Și acum cuvântul Domnului ne spune să ne dăm toate silințele. Să depășim limita confortabilului, ca să putem să ardem cu toată tăria. Cum putem face lucrul acesta? Aș vrea în această dimineață să iei cunoștință de câteva lucruri pe care le poți face pentru ca focul, pasiunea și evlavia din viața ta să fie văzute de cei din jurul tău și ei să vadă înaintarea ta, să vadă creșterea ta, să vadă că tu nu stagnezi. Că tu crești din punct de vedere spiritual, tu crești din punct de vedere a modului în care tu îl slujești pe Dumnezeu și că Dumnezeu se poate folosi de tine. Tu ești la îndemâna lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu ne pierdem timpul cu lucrurile negative din trecut, ci să ne concentrăm spre viziunea, spre obiectivele pe care Dumnezeu ne le-a dat și să mergem înainte. Adeseori se întâmplă în viața noastră când facem câțiva pași, și pe urmă ne oprim și ne uităm în urmă și zicem, mă, nu trebuia să spun treaba aia. Nu trebuia să fac lucru cu tare. Și stăm acolo și rămânem împotmoliți uitându-ne la greșelile noastre, la problemele cu care ne-am confruntat în trecut și aceasta ne preocupă foarte mult din viața noastră. Biblia ne spune... Dacă am păcătuit, dacă am greșit, dacă am făcut ceva, să venim înaintea lui Dumnezeu, să le aducem înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem, să ne pocăim și să mergem înainte. Să nu stagnăm, ci noi trebuie să înțelegem că în momentul în care vrem să atingem obiectivul pe care Dumnezeu ni l a dat și vrem să continuăm să mergem, vrem să creștem, vrem să... Înaintarea noastră să fie văzută de cei din jurul nostru. Noi trebuie să privim înainte. Noi trebuie să alergăm înainte și să alergăm spre țintă. Spre obiectivul pe care Dumnezeu ni l a dat. Și care e obiectivul nostru major? Dacă ne uităm în Efeseni, în capitolul 4, obiectivul nostru major pe pământul acesta, prin tot ceea ce facem, este să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. La nivelul de om mare, să creștem la nivelul de om mare, să nu mai fim copii purtați de orice vânt de învățătură, ci să creștem în adevăr, în dragoste, să fim stabili și solizi, pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Ăsta este obiectivul nostru. Și apoi, obiectivul mai îndepărtat este ca să avem siguranța că veșnicia noastră va fi cu Dumnezeu. Că noi suntem ai Lui, suntem copiii Lui și dacă plecăm de aici, mergem acasă. Săptămâna aceasta... Sora Podilă a plecat acasă la Domnul. Joi am participat la înmormântare și am avut ocazia să prezint lucrul acesta că este important pe, ca noi să ne pregătim pentru momentul acesta. Să avem certitudinea. Când vine chemarea lui Dumnezeu, tu ai o casă în cer. Că tu nu pleci undeva unde nu se știe și nu se cunoaște unde. Tu pleci la o adresă precisă, pentru că tu ai o casă unde te odihnești de faptele tale. Și aștepți întâlnirea și veșnicia cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să putem să privim înainte, să nu ne împotmolim în problemele trecutului. Apoi, al doilea lucru foarte important este ca noi să nu fim partea problemei, ci să fim partea soluției. Ceea ce Dumnezeu vrea în viața noastră, este ca noi să privim spre soluția lui Dumnezeu, nu spre problemele cu care noi ne confruntăm și să înțelegem că mai mare decât orice problemă care vine peste noi, este Dumnezeul nostru care poate rezolva orice problemă. Roman, capitolul 12, versetul 11 și 15. În sârguință fiți fără prege. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, fii parte a soluției pe care Dumnezeu o are. Nu rămâne împotmonit în problema ta, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Am venit acasă și... Uh, nu știam ce se întâmplă cu mine, nici soția ți-a uitat la mine când m-am venit acasă și zice Parcă ești prea sobru, prea închis și eu vroiam să ies din această stare, dar ceva parcă mă ținea acolo. Și mi-am dat seama că e noapte, nu ziua în Portland, că de fapt eu trebuia să dorm. Și organismul era pregătit pentru așa ceva. Noi trebuie să înțelegem că suntem partea atmosferei din jurul nostru. Trebuie să ne antrenăm și să ridicăm nivelul, ștafeta, încrederea în jurul nostru. Pentru ca oamenii care privesc spre noi să fie antrenați și ei în aceeași direcție. Al treilea lucru foarte important este să primești din partea Lui Dumnezeu fiecare zi ca un dar al Lui Dumnezeu. Vedeți, noi suntem obișnuiți să vină zilele una după alta și să perândă în viața noastră și an după an, parcă trec rapid, cineva mă întreba cum te simți la vârsta de 56 de ani. Am zis, când nu mă uit în oglindă, mă simt un copil. Când mă uit în oglindă, vine să întreb, e realitate? Și n-am înțeles de ce femeile se uită prea mult în oglindă și îngrijorarea le cuprinde inima. Frații mei, fiecare zi pe care o primim este de la Dumnezeu un dar. Cum acționezi tu când ți se face un dar? Când mi s-a făcut acest coș ca dar plin de fructe. Normal, suntem bucuroși, suntem exaltați, suntem plini de pasiune. Mă gândesc când o să încep să le mănânc pe toate. Nu voi putea numai eu să le mănâncă. Tatăi, vreau să văd cum arată. Așa se întâmplă. Fiecare zi pe care noi o primim din partea lui Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu și noi trebuie să pornim în fiecare zi cu pasiune și cu entuziasm. Să vedem ce are Dumnezeu pentru noi și darul lui Dumnezeu este împachetat. Fiecare zi este împachetată într-un mod diferit. Și când începem să îndepărtăm hârtia care împachetează darurile lui Dumnezeu și la fiecare înveliș și găsim ceva, este important să celebrăm, să celebrăm binecuvântările lui Dumnezeu și când te scoli să te uiți la tine și zici Doamne, îți mulțumesc că sunt Viu să mulțumesc că mă pot mișca, să mulțumesc că aud, să-mi mulțumesc că văd cu ochii mei, să-mi mulțumesc, Doamne, că mă -mi pot miro mirosi, să-mi mulțumesc, Doamne, că mă pot mișca, că pot lucra. Sunt atâtea lucruri pe care noi, dacă despachetăm acest dar al lui Dumnezeu, îl realizăm în viața noastră și nu luăm ca ceva obișnuit. Și pluăm ca ceva care vine din partea lui Dumnezeu. Și aceasta îți dă elan, aceasta îți dă pasiune să trăiești, să mergi înainte, să vezi ce are Dumnezeu pentru tine favoarea care Dumnezeu o va exercita în viața ta, mergând la lucru, la școală, în împrejurările în care tu vei fi, modul în care Dumnezeu se va folosi de tine. Deschideți gura și El îți va pune cuvinte și tu te vei mira și vei zice ce minunat, Doamne, ai lucrat în viața mea. Fiecare zi este un dar din partea lui Dumnezeu. Primește acest dar cu bucurie, bucură-te de fiecare eveniment, celebrează fiecare eveniment din timpul zilei, care îl simți că este din partea lui Dumnezeu o binecuvântare pentru tine. Apoi, este foarte important pentru a avea pasiune și a arde focul în noi, să fii motivat de dragoste și în orice împrejurare, să ai o atitudine de mulțumire. Chiar și în lucrurile rele, chiar și în situațiile critice, da, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că noi nu suntem la voia întâmplării. Că tot ceea ce vine în viața noastră este îngăduit de Dumnezeu. Orică Dumnezeu vrea să cioplească ceva din noi... Orică Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție, orică Dumnezeu vrea să ne ridice, să ne întărească, să ne fortifice mușchii noștri sufletești, spirituale și poate chiar fizici. Dumnezeu are planul lui cu viețile noastre. Și noi, în tot ceea ce facem, trebuie să fim lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, ne spune Apostolul Pavel. Apoi tot el ne spune în 1 Timotei 1, versetul 5, ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Tot ceea ce scrie în Biblie se concentrează spre această atitudine pe care noi trebuie să o avem. Să fim motivați de dragoste în tot ceea ce facem. Noi trebuie să înțelegem că noi nu lucrăm și nu învățăm nici pentru noi și nici pentru oamenii din jurul nostru. Nici pentru patroni. Și noi o facem pentru Dumnezeu. Noi învățăm și mergem la școală pentru că este perioada de pregătire în care Dumnezeu ne pregătește pentru ceea ce are în viitor pentru noi. Și trebuie să faci lucrul acesta motivat de dragoste, de mulțumire și să faci bine cu toată inima. Să nu fii nepăsător, să te pregătești, să acumulezi Apoi, dacă ești la locul de muncă, tu nu lucrezi pentru bani și tu nu lucrezi pentru patron, ci tu lucrezi pentru Dumnezeu și oamenii din jurul tău vor vedea înaintarea ta și vor zice, mă, ce-i cu omul ăsta, că nu-i ca noi. Dacă patronul te va vedea că lucrezi ca pentru Dumnezeu, te va chema și îți va spune, Simt că trebuie să-ți dau mai mult, simt că te trebuie să te promovezi, pentru că văd pasiunea din tine. Am avut ocazia să întâlnesc un român care, l-ați văzut și dumneavoastră, a fost aici și îmi spunea el, în timp ce munceam, fără să știu, am fost fotografiat. Și am fost chemat la centrul a 50 de companii care sunt în Statele Unite, în Chicago, și managerul principal m-a dus în biroul lui și mi-a spus, Domnule, de câțiva ani te urmărim și nu putem să ne dăm seama de unde ai pasiunea aceasta și râvna aceasta cu care tu lucrezi. Pentru că în momentul în care termini un lucru, nu aștepți ca managerul să vină să spune fă cu tare și cu tare. Tu deja ai planificat lucrul următor și mergi și faci cu atâta conștiință și cu atâta responsabilitate încât noi suntem mirați, suntem uimiți. Spune-ne secretul de unde ai atâta energie, de unde există atâta pasiune în tine. Și omul acesta i-a spus, domnule, eu lucrez la această firmă pentru Dumnezeu. S-a uitat la el și a zis, mi-am dat seama că ceva de credință trebuie să fie. Mi-am dat seama că altceva nu te poate motiva pentru că noi te-am ținut la un salar mic și am văzut că lucrezi la fel ca și cum ți-am fi dat un salar dublu. Acum, spune el, am decis la nivelul companiei să te dăm ca exemplu, vei avea cel mai mare salar ce pregătim un premiu pentru tine care va fi o mare surpriză pentru tine. Și spunea el, aștept lucrul acesta. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Frații mei, aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne impacienteze, să ne activeze, să lucreze în viața noastră ca tot ceea ce facem să facem fiind motivați de dragoste și de mulțumire și tot ceea ce slujim să slujim ca pentru Dumnezeu. În Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 4, Domnul îi spune bisericii din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din 1. Frații mei, stimați creștini, avem nevoie ca Domnul să activeze această dragoste în viața noastră. Avem nevoie să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Uitați-vă la doi îndrăgostiți. Câtă pasiune este în ei, câtă viață este în cuvintele lor, în expresiile lor. Creativitatea este activată când unul este îndrăgostit de celălalt. Dacă n-a făcut poezii în viața lui, se apucă să scrie poezii. Haideți! Să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Haideți să activăm dragostea din tâi în viețile noastre. Haideți să fim pasionați pentru Dumnezeu. Și nu numai pentru Dumnezeu, dar pentru viața aceasta, pentru lucrările care trebuie să le facem. Să ne așteptăm să ne împingă cineva de spate, și să spunem, sunt gata să mă implic, sunt gata să fac lucrările, se anunță plecare la stadion. Sunt gata să mă duc Sunt plin de pasiune Și mă voi duce acolo și nu voi dormi. Mă voi ruga și voi mijloci înaintea Domnului Vor începe studiile biblice Care vrem să le facem Sunt gata să mă înscriu Și nu numai că mă voi înscrie Voi participa la toate aceste studii biblice Se anunță botez și vrem să facem botez N-am uitat de lucrul acesta Sunt câțiva candidați care... Sunt mânați de dragostea față de Dumnezeu și vor să încheie legământul cu Dumnezeu în apa botezului. Înscrieți-vă, pentru că vine momentul în care vei sta înaintea oamenilor care vor fi prezenți aici și vei declara în fața cerului și a pământului, vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va activa în tine potențial și energii pe care tu nu le cunoști și vei începe să faci lucrări pe care nu le-ai mai făcut în viața ta, pentru că tu ești motivat de această dragoste și această atitudine de mulțumire. Apoi, aș vrea să fim foarte atenți pentru că noi atragem asupra noastră ceea ce gândim, spre ce ne concentrăm și ce verbalizăm. Dacă spui că ești bolnav toată ziua, vei rămâne bolnav. Dacă te plângi toată ziua, vei rămâne în starea în care ești. Pentru că mintea ta este concentrată acolo. La boală, la problemele cu care te confrunți, la obstacolele și la valea în care tu ai ajuns. Aș vrea să-ți ridici privirile în sus, chiar dacă vezi înaintea ta, după vale, un munte și zici, e greu, adună-ți toate puterile. Pentru că dacă vei urca muntele, vei ajunge la înălțime. După vale, vine munte. Și aceasta nu se trece ușor, trebuie să-ți activezi. Toată energia, toată puterea, trebuie să fii plin de vlagă, trebuie ca focul să ardă în tine, altfel rămâi în vale, altfel muntele este un obstacol pentru tine și nu e o trambulină care să te ridice la un nivel mai superior. Adună-ți puterile și trece acest munte, pentru că Domnul vrea ca tu să te gândești la puterea jertfei Lui și dacă treci prin situații și ești muncit de gânduri sau nu poți dormi noaptea, să ai tăria să spui, pun puterea sângelui Lui Iisus Hristos peste gândurile mele și vei vedea cum poți să te odihnești liniștit. Vei experimenta puterea numelui Lui Iisus Hristos. Și vei verbaliza și vei zice, în numele lui Isus Hristos, Satan pleacă! Îți leg puterea, îți leg dreptul de acționa în viața mea și îți poruncesc să te îndepărtezi de mine, să te îndepărtezi de familia mea să te... și orice plan pe care tu l ai, îl leg prin puterea jertfei lui Isus Hristos. Fraților, avem la îndemâna noastră, în cuvintele noastre, există puteri de nebănuit. Exact. Mai ales atunci când folosim versete biblice, mai ales atunci când declarăm ceea ce este voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, când punem cuvântul lui Dumnezeu peste situațiile, problemele și momentele prin care noi trecem și vedem că puterea, lui Dumnezeu acționează în viețile noastre. Ar șaselea lucru foarte important este să-ți păstrezi clar viziunea și obiectivele vieții. Pentru că numai atunci poți să fii activat pasiunea ta, se ridică la un nivel superior. Când tu mergi spre țintă, când tu ai o direcție, când nu intri în această mișcare brauniană, mergând în coace și încolo, purtat de orice vânt care suflă în viața ta, tu nu ești o funză purtată de vânt. Viața ta nu este ceva obișnuit să te scoli, să mănânci, să mergi la școală sau la servici, să vii înapoi, să mănânci, să te uiți la televizor și să te culci. Viața pe care Domnul vrea ca tu și eu să o trăim este mult mai exaltantă, este o aventură cu Dumnezeu. Haideți să înțelegem lucrul acesta, haideți ca direcția vieții noastre să fie clară, să nu lăsăm să fim deturnați de orice problemă, de orice criză care se anunță, să ne punem la pământ și să credem că nu se mai poate face nimic. nu e adevărat. Tu ai un Dumnezeu puternic. Și al șaptelea lucru foarte important pentru a avea pasiune este să crezi că Dumnezeu pe care tu îl slujești este un Dumnezeu al minunilor. Tu slujești unui Dumnezeu supranatural. Pentru el minunea și supranaturalul este comun, este modul obișnuit în care el lucrează. Și tu ești copil al lui Dumnezeu. Tu ai din partea lui Dumnezeu harul acesta să-l ai ca tată pe cel care face minuni pe cel care toarnă belșug de binecuvântare peste tine și uită-te la minunile din viața ta, la minunile din viața altora și ridică nivelul exaltării. fi mai exaltant, nu dormi, nu neglija. Nu fi nepăsător, așa cum Pavel îi spune lui Timotei, ci înflăcărează-te, aprinde focul din viața ta, pentru că fiecare pas... Fiecare zi pe care tu o trăiești este o oportunitate să vezi minunile lui Dumnezeu exercitându-se în viața ta și apelează aceste minuni pentru ca oamenii din jur să-și pună întrebarea cum este posibil înaintarea acestui om pentru că el a înflăcărat ceea ce Dumnezeu a pus în viața lui. Vedeți? Nu Dumnezeu este Cel care ne înflăcărează, ci noi trebuie să ne înflăcărăm. Noi trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce Domnul are în plan pentru noi. Dați-mi voi în această dimineață să pun o întrebare. Ai tu siguranța ca aparții acestui Dumnezeu, păcător de minuni? De ce ești obosit? De ce ți se stinge focul? De ce fitilul tău fumegă și n-are ulei candela vieții tale? De ce ești amenințat să te oprești și să intri în garaj? N-ai benzină în rezervor. Aș vrea în această dimineață Primul lucru pe care aș vrea să-l ai sigur este să ai siguranța că ești copil al Lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 1, Evanghelia lui Ioan, cuvântul Domnului ne spune, tuturor celor ce l-au primit pe Isus în inima lor, le-a dat dreptul să se numească copii al Lui Dumnezeu. Ai avut un moment cu Dumnezeu. Ai tu certitudinea că într-adevăr ești copil lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să rezolvi înainte de a aprinde focul este să ai această certitudine că ești copil lui Dumnezeu și că ești mântuit. Și dacă nu ești mântuit, în această dimineață dăm voie să-ți dau posibilitatea să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui doamne, vreau să trăiesc o altă viață. Vreau să ies din modul acesta comun din, acest, din această stare care adeseori mă face obosit și mă face la capătul duce la capătul puterilor. Vreau să fiu plin de pasiune. Vreau să fiu un copil al tău, dacă vrei lucrul acesta. Și nu l-ai primit pe Isus în inimă. Aș vrea în această dimineață să-L primești. Este posibilitatea pe care tu o ai. Este simplu. Trebuie să-i spui, Doamne, te primesc în inima mea. Ca mântuitor al meu, vreau să fiu un copil al tău. Vreau ca viața mea să fie schimbată. Vreau ca oamenii din jurul meu să vadă înaintarea mea. Vreau, Doamne, să ardă focul în viața mea. Dacă este cineva aici care dorește lucrul acesta, aș vrea să ridice o mână sus. Este cercetarea lui Dumnezeu, care Dumnezeu vrea peste voi. Și este trebuie să facem din toată inima înaintea Domnului. Aș vrea să rostiți cu toții, după mine, pentru cei care doresc să facă această predare sau reangajare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să rostiți după mine această rugăciune simplă prin care avem această siguranță că suntem copii ai lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, te primesc în inima mea. Vreau să fii Mântuitorul meu. Vreau să fii Tatăl meu. Iartă mă, Doamne, pentru greșelile și păcatele pe care le-am făcut. Dăm puterea pocăinței. Vreau să trăiesc după cuvântul Tau. Vreau să fiu călăuzit de lumina cuvântului Tău în toate deciziile mele. Ajută-mă, Doamne, să Te slujesc pe Tine. Îți mulțumesc că mă primești. Amin. Al doilea lucru care aș vrea să avem fiecare din noi o conștiință și o siguranță este că Candela noastră are ulei, că flacăra noastră nu se stinge, că noi suntem gata și că decidem înaintea lui Dumnezeu să înflăcărăm tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Să cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să ies din această stare de nepăsare. Ajută-mă să ies din această împotmoleală a mea Ajută-mă, Doamne, să pot să înflăcărez tot ceea ce Tu ai pus în mine Creativitatea, inventivitatea Mărăște-mi credința, Doamne, să pot acționa prin credință Vreau ca Tu să lucrezi în viața mea Aș vrea să ne ridicăm în picioare Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu Să ridicăm mâinile spre El și să-i cerem doamne Aprinde focul Tău în viața mea, lucrează cu puterea Ta divină, pune pasiune, pune râvnă, pune evlavie în mine, Doamne. Ajută-mă să pot să ajung din nou la dragostea din tâi. Activează în mine, Doamne, flacăra Duhului Sfânt ca ea să ardă cu putere. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului și să cerem intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Ne rugăm cu toții Domnului.